Полковник Брайан Келлі, величезна постать якого затуляла світло, що падало із коридора позад нього, на хвилину прихилився до замкнених дверей, тамуючи безпорадний гнів та тривогу. Невисокий азіат-охоронець перебирав низку ключів, відшукуючи той, який підійшов би до цих дверей. Полковник Келлі прислухався до голосів у кімнаті. «Сержанте, правда, вони не посміють чіпати американців?» Голос був молодий і невпевнений. «Тобто, я гадаю, їм це буде дорого вартувати, якщо вони...» «Заткнися!» «Ти що, хочеш, аби діти Келлі попрокидалися і слухали, як ти тут розпускаєш нюні?» Голос був хриплий та змучений. «Але я готовий побитися об заклад, сержанте!» Вони звільнять нас дуже швидко. Отак, хлопче. Вони всі тут дуже люблять американців. Мабуть, саме про це вони й хотіли порозмовляти із Келлі. А зараз вони пакують пиво і сандвічі з шинкою нам на сніданок. І єдина затримка виникла в них внаслідок того, що вони не знають, скільки робити сандвічів із герчицею, а скільки без. От ти сам якого би з'їв? «Сержанте, я тільки хотів... Заткни пельку!» «Добре, я лише... Замовкни!» «Я лише хотів знати, що там відбувається, ось і... Кх, кх, все!» Молодий капрол зайшовся кашлем. «Затягуйся і передавай далі!» – обурено промовив третій голос. «Там ще лишилося добрих десять затяжок! Не будь же ти свинею!» Декілька інших голосів схвально загуділи на підтримку того, що промовив. Полковник Келлі нервово зімкнув, а тоді розімкнув руки, міркуючи про те, як саме він повинен передати зміст своєї розмови із Піїнгом, цим 15 людям, що сидять за дверима. І як він має повідомити їм про те страшне випробування» через яке їм усім потрібно пройти. Пі Їнг сказав, що у філософському аспекті їх боротьба зі смертю буде мало чим відрізнятися від тієї, з якою всі вони, за винятком дружини та дітей Келлі, уже стикалися на полі бою. І якщо підійти до цього із холодним розумом, то у філософському аспекті дійсно не було жодної різниці». Однак потрясіння, що його пережив під час розмови полковник Келлі, було значно більше, ніж у будь-якому із його боїв. Літак із полковником Келлі та тими 15-ма, що сиділи по інший бік дверей, розбився двома днями раніше над Материковою Азією, після того, як вони відхилилися від курсу внаслідок раптової бурі. Їх радіоприймач вийшов із ладу. Полковник Келлі із родиною летів до Індії, де на нього чекала посада військового аташе. На борту транспортного військового літака разом із ним перебувала група технічних спеціалістів, яких чекали на Близькому Сході. Літак розбився на території, контрольованій керівником комуністичних повстанців Піїнгом. Всі вони вижили у цій катастрофі. Келлі, його дружина Маргарет, двоє його десятирічних синів-близнюків, пілот, другий пілот, а також десять завербованих спеціалістів. Коли вони вибралися із літака, дюжина вояків Піїнга у Лахмітті вже чекали на них. Не маючи змоги спілкуватися із тими, хто їх полонив, Американці цілий день ішли маршем через рисові поля та узлісся джунглів, аж поки надвечір не дісталися зруйнованого палацу. Там їх замкнули у підземній кімнаті, де вони й сиділи, не відаючи, що чекає їх у майбутньому. І ось тепер полковник Келі повертався після розмови із Піїнгом, який нарешті повідомив йому що станеться із 16 американськими полоненими. 16. Келі хитав головою, щораз як ця цифра знову і знову виринала у його пам'яті. Охоронець тим часом відсунув його вбік пістолетом і вставив ключ у отвір для замка. Двері прочинилися. Келі мовчки стояв на порозі. Цигарка мандрувала із рук до рук. Її вогник на мить вихоплював із темряви то одне обличчя, то інше, і всі з них були повернені до нього і застигли в ньому очікуванні. То вона освітила рум'яне обличчя молодого говіркого капрала із Мінеаполіса, за мить осяяла зіниці очей та густі брови пілота із Солт Лейк Сіті, а то. Червоною цяткою замехтіла на тонких вустах сержанта. Келлі перевів погляд із людей на те, що у сутінках виглядало, як маленький пагорбок поблизу зварей. Там сиділа його дружина Маргарет, і дві біляві голівки його синів спочивали у неї на колінах. Вона посміхнулася йому. Її обличчя проступало білою плямою у пітьмі. З тобою все гаразд, милий? запитала вона тихо. Так. Зі мною все добре. "Сержанте, сержанте!" сказав капрал. "Запитайте у нього, що?" сказав Піїнг. "Замовкне!" буркнув сержант, а тоді повернувся до полковника. "То що там, сер?" "Що чути? Новини гарні чи погані?" Келлі погладив плече дружини, намагаючись віднайти єдині правильні слова. Слова, які несли б у собі сміливість, якої так бракувало йому. «Новини погані», – сказав він нарешті. «Припаскудні новини». «Ну що ж, тоді викладайте, що є, то є», – гучно сказав пілот, і Келлі раптом спало на думку, що той намагається заспокоїти себе звуком свого різкого голосу. «Найгірше, що він може зробити, це повбивати усіх нас. Саме це ви називаєте поганими новинами!» Він встав і запхав руки у кишені. «Та ні, він, він не наважиться!» – сказав із погрозою молодий капрал Немов він міг обрушити гнів усієї армії Сполучених Штатів на Піїнха. Полковник Келлі глянув на юнака із цікавістю та смутком. «Давайте подивимося правді в вічі. Всі козирі знаходяться у руках цього чоловіка на горі. Вираз запозичений із іншої гри», – раптом подумав він. «Той чоловік», – продовжив полковник, – «вже поза законом». Він анічогісінького не втратить від того, що на нього розізляться всі Сполучені Штати. Якщо він має намір вбити нас, то так нам і кажи, вибухнув несподівано пілот. Тоді ми хоч будемо готові до цього. То що він збирається робити? Він вважає нас військовополоненими, сказав Келлі, намагаючись, аби голос його лунав врівноважено. Він хотів би застрелити усіх нас, він знизав плечима. Я не хотів тримати усіх вас у напрузі. Я я просто шукав потрібних слів, а їх немає. Одним словом, Піїнг хоче отримати більше задоволення, ніж його може дати просто розстріл. Він хотів би довести, що він більш винахідливий, аніж ми. Як запитала Маргарет. Її очі були широко розплющені. Обоє хлопців почали прокидатися. «Незабаром я буду грати із піїнгом в шахи на ваші життя». Він поклав стиснутий кулак на безвільну руку своєї дружини. «На ваші життя і на чотири моїх життя». Це єдиний шанс, який нам дає піїнг. Він знизав плечима і криво посміхнувся. А я, я граю трохи краще середнього. Тільки трохи краще середнього. Він що, здурів? запитав сержант. Ви зможете самі побачити все, сказав полковник Келлі просто. Ви побачите коли розпочнеться гра. «Побачите їх, Піїнга і його друга, майора Барзова!» Він звів брови. Майор сказав, що він жалкує і з приводу того, що, будучи військовим спостерігачем від російської армії, він не у змозі заступитися за нас. Він також сказав, що він співчуває нам. Я підозрюю, що він бреше в обох випадках». Інг боїться його до смерті. Чи ми будемо спостерігати за грою? запитав капрал здушеним голосом. Так. Всі ми, солдати, будемо фігурами, якими я гратиму цю партію. Чи може білий король бачити зі свого місця усю шахівницю? Грайливо вигукнув піїнг із балкона, дивлячись згори на кімнату із лазуровим куполом. Він посміхався до полковника Келлі, до його родини та його людей. «Знаєш, ти повинен бути білим королем, інакше у нас не буде певності, що ти залишатимешся з нами до кінця гри». Обличчя вождя повстанців розчервонілося, його награна усмішка – Здавалося, виразом вдаваної турботи. Я радий вітати усіх вас. Праворуч від Піїнга, невидимий у затінку, стояв майор Барзов, мовчазний військовий спостерігач росіянин. Повільно хитнувши головою, він дав зрозуміти келі, що побачив його погляд. Келі продовжував невідривно дивитися йому в очі. Помпезний. Геть зарослий щетиною майор занепокоївся і, не знаючи куди діти свої руки, почав похитуватися вперед і назад у своїх чорних черевиках. «Я б хотів вам допомогти», – нарешті промовив він, хоча з його боку це виглядало не як люб'язність, а як зневажливий жест. «Хотів би, але я лише спостерігач тут». Барзов вимовив це із притиском. «Бажаю успіху, полковнику!» – кинув він, відвертаючись. Ліворуч від Пі'їнга сиділа молода жінка. Вона була східнячка. Сиділа, втупившись порожнім поглядом у стіну понад головами американців. Вона і Барзов були при тій розмові, коли Піїнг вперше повідомив полковника, в яку саме гру він хоче із ними грати. Коли Келлі прохав залишити своїх дітей та дружину поза цією грою, йому здалося, що в очах жінки він побачив спалах жалю. Однак тепер, коли він дивився на цю застиглу постать дівчини, що сиділа для краси, він зрозумів, що це була помилка. Її погляд був порожнім і беззмістовним. «Цей покій був примхою предків, які впродовж багатьох поколінь тримали людей у рабстві», – сказав Піїнг повчально. «Він служив чудовою тронною залою, але, як ви можете бачити, його підлога викладена квадратами, і їх рівно шістдесят чотири, як на шахівниці». Ті, хто мешкали у цьому палаці переді мною, мали ці чудові шахові фігури висотою на повний людський зріст, який ви зараз бачите перед собою. Це було зроблено для того, аби вони і їхні друзі могли сидіти тут, де зараз сиджу я, і давати накази слугам, які саме фігури на шахівниці пересунути». Він покрутив перстень на одному зі своїх пальців. Ха. Хоч як це не дивно, але ми змогли трохи переінакшити гру. Сьогодні, звичайно, із дерев'яних фігур ми будемо користуватися тільки чорними, якими буду грати я. Він повернувся до майора Барзова. Американці самі будуть шаховими фігурами. Чудова ідея! Він почав посміхатися, але його посмішка зів'яла, коли він побачив, що Барзов не підтримує його. Виглядало на те, що Піінг бажав потішити росіянина. Барзов же у свою чергу ставився до Піінга як до особи, на яку не варто звертати уваги. 12 американських солдат стояли біля стіни під посиленою охороною. Інстинктивно вони збилися докупи та понуро дивилися на свого керівника, який був єдиним, хто мав можливість їм допомогти. — Не переймайтеся цим, — сказав їм полковник Келлі. — Не переймайтеся, інакше ми втратимо єдиний шанс, який дала нам доля. Він кинув швидкий погляд на своїх синів-близнюків, на Джері та Пола, які роздивлялися довкіл себе спокійно і сонно, разом з тим зацікавлено блимаючи очима біля своєї прибитої гора матері. Келі здивувався, чому його почуття були такими слабкими у ту мить, коли він побачив всю свою родину перед лицем смерті. Той страх, що він його відчував, перебуваючи разом з усіма у в'язниці, несподівано минувся. Тепер він легко розпізнав те відчуття моторошного спокою, що було добре знайоме йому із давніх воєнних часів. Відчуття, яке лишало діючим тільки холодний механізм його розуму та почуттів. Це був наркотик генеральства. Це була сама квінтесенція війни. «А зараз, любі мої друзі, увага!» – поважно сказав Піїнг. Він звівся на ноги. Продовжив. «Правила цієї гри досить легко запам'ятати. Ви повинні робити те, що скаже вам полковник Келлі. Ті з вас, хто буде збитий моїми фігурами, буде відразу ж вбитий. Швидко і безболісно». Келі помітив, що майор Барзов дивиться кудись у стелю з таким виглядом, ніби він критично сприймає все те, що говорить Піїнг. Несподівано молодий капрал вигукнув цілу низку непристойностей напівобразливих, напівжалісливих. Долоня сержанта затулила юнакові рота. Пійїнг перехилився через балюстраду і вказав пальцем на солдата, що виривався. Для тих, хто буде втікати із дошки або ж галасувати, ми можемо застосувати особливий різновид смерті. Я і полковник Келлі потребуватимемо абсолютної тиші для того, аби зосередитись. Якщо полковник виявиться достатньо розумним для того, аби перемогти, то ті із вас, хто залишиться на шахівниці в момент мату, будуть вивезені з моєї території з усіма можливими заходами безпеки. Але якщо він програє... Пі Їнг знизав плечима. Він відкинувся назад і сперся на цілу гору подушок. Крім того, всі вони повинні бути гарними спортсменами, додав він чваво. Я знаю, американці цим славляться. До речі, полковник Келлі «Може вам розповісти, що гру у шахи рідко коли, на багаторіччя за воєнні дії, можна виграти без жартів. Хіба ні, полковнику?» Полковник Келі механічно кивнув. Він пригадав собі слова Піінга, який той сказав раніше, про те, що їхня гра у філософському аспекті – Мало чим відрізнятиметься від того, що відомо полковнику із його воєнного досвіду. Як ти можеш чинити так із дітьми? раптом закричала Маргарет, вириваючись із рук охоронця. Перетнувши клітини шахівниці, вона підбігла до балкона, на якому сидів Піїнг. Заради любові до Бога, почала вона, та Пігінг перебив її розгнівано. Невже з цієї самої любові до Бога? «Поробили американці усі ті бомби, винищувачі і танки!» Нетерплячим рухом він наказав. «Тягніть її назад!» Він прикрив очі рукою. «Так, на чому я зупинився?» Відвів руку і продовжив. «Ми говорили про жертви, чи не так? Я хочу запитати вас, кого ви вибрали на роль королівського пішака?» «Якщо ви ще не встигли зробити ваш вибір, полковнику, то я порекомендував би вам ось цього галасливого юнака, який стоїть внизу». «Дуже ризикована позиція, королівський пішак!» Каприл почав борсатися і викручуватися із новими силами. Сержант іще міцніше обхопив його, стримуючи. «Хлопчина, за хвилину заспокоїться!» сказав він задихано. Тоді повернув голову до полковника Келлі. «Ким би не був цей бісів королівський пішак, ним буду я! Де моє місце на шахівниці, полковнику?» Саме тут юнак нарешті розслабився. Сержант відпустив його. Келлі вказав сержанту на четвертий квадрат у другому ряду величезної шахівниці. Сержант перейшов туди і став там, згорбивши свої кремезні плечі. Капрел, пробурмотівши щось нерозбірливе, зайняв місце на квадраті поруч із сержантом. Мінше іншого пішака. Решта групи все ще стояли позаду. — Полковнику, скажіть нам, куди кому ставати, — невпевнено заявив високий другий пілот. — Ми ж нічого не знаємо про шахи. Розставляйте нас так, як вважаєте за потрібне. Його Адамове яблуко підстрибнуло до гори. Залиште безпечні місця для дружини та дітей. Вони єдині, про кого слід думати. І кажіть усім нам, що робити далі. Та немає тут безпечних місць, сказав другий пілот, сардонічно посміхаючись. Жодних безпечних місць для будького. Обирайте будь-який квадрат, будь-який. Він ступив на шахівницю і повернув голову до Келлі. Ким мене робить цей квадрат. Ви будете слоном лейтенанта. Королівським слоном, сказав Келлі. Він зловив себе на думці, що тепер думає про лейтенанта саме таким чином, не як про людину а як про шахову фігуру здатну діагонально рухатися по дошці, здатну у спільній атації з королевою завдавати величезної шкоди чорним фігурам на тому боці шахівниці. «Аго, Піінгу!» – вигукнув другий пілот із викликом. «То чого вартий слон?» Піінг розвеселився. «Слон? Вартий коня і пішака, хлопче! Коня і пішака!» «Богу дякувати за лейтенанта», – подумав Келлі. Один із американських солдатів посміхнувся. Вони всі стояли тісним гуртом, притиснувшись до стіни. Тепер же почали обговорювати щось поміж собою немов бейсбольна команда, що готувалася до матчу. Вони почали рухатися шахівницею до Келлі, аби заповнити обидва ряди білих фігур. Це виглядало так... Немов вони майже не усвідомлюють значення своїх дій. Піїнг заговорив знову. «Ну що ж, усі твої фігури, за винятком коней і королеви, уже на місцях полковнику. Ну а ти, звісно ж, король. Давай, давай, гра повинна закінчитися до вечері». Лагідно обійнявши всіх їх своїми довгими руками, Келлі провів дружину Джері та Пола на відповідні квадрати. Він сам себе ненавидів за той спокій та відчуженість, із якою виконував ці дії. У очах Маргарет він бачив страх та докір. Вона ніяк не хотіла зрозуміти, що він повинен триматися саме так, що у цій його стриманості і був їх єдиний шанс вижити». Не витримуючи її погляду, він відвернувся від Маргарет. Пі Єг плеснув у долоні, вимагаючи тиші. «От і добре, нарешті ми можемо розпочати!» У задумі він торкнувся свого вуха. «Я гадаю, це чудовий шлях поєднання східної та західної манер мислення, хіба ні полковнику?» Тут ми зможемо поєднати американську любов до ризику із нашою пошаною до серйозної драми та філософії. Майор Барзов зашепотів йому щось на вухо. О, так, і ще два правила. На кожен хід дається десять хвилин. І само собою зрозуміло, що коли хід зроблено, його уже не можна змінювати. Дуже добре, сказав він, натискаючи на кнопку шахового годинника і ставлюючи його на балюстраду. «Право першого ходу завжди належить білим фігурам!» Він зловісно посміхнувся. «Така вже давня традиція!» «Сержанте!» – сказав полковник Келлі здавленим голосом. «Перейдіть на два квадрати вперед!» Опустивши очі, він глянув на свої руки. Пальці почали тремтіти. «Гадаю, я трохи відступаю від шахових канонів», – сказав Піїнг, напівобернувшись до дівчини, що сиділа поряд із ним, немов хотів перевірити, чи поділяє вона його задоволення. «Пересунь мого королівського пішака на два квадрати вперед», – сказав він служці. Полковник Келлі спостерігав, як слуга пересуває масивну різьблену фігуру вперед, на те місце, де вона створювала загрозу для сержанта. Сержант поглянув на Келлі із німим питанням. – Все гаразд, полковнику? – він слабо посміхнувся. – Гадаю, що так, – відповів Келлі. – Це буде твоїм захистом. Солдате? Наказав він молодому капралу, перейдіть на один квадрат вперед. Ну ось, він зробив все, що в його силах. Тепер для Пієнга не було жодної вигоди у тому, аби брати пішака, на якого він нападав, тобто на сержанта. В тактичному плані це виглядало б як нісенітниця, простий обмін пішаками. Для гарного гравця у такому обміні не було жодної вигоди. «Це дуже погана позиція, я знаю», – сказав Пієнг лагідно. «І знову ж таки, я далеко не певний того, що слід робити цей обмін. І з таким сильним супротивником краще грати без помилок і забути про будь-які спокуси». Тут майор Барзов знову щось зашепотів до нього. «Але це відразу ж дозволило б нам відчути дух гри, чи не так?» «Про що він говорить, сер?» – запитав сержант, переповнений зловісними перечуттями. Але ще до того, як Келлі встиг сформулювати свої думки у слова, Пі Їнг віддав команду. «Візьміть його королівського пішака!» «Полковнику, що ви наробили?» – закричав сержант. Двоє охоронців витягли його із шахівниці, та і спокою, в якому відбувалася гра. Міцні двері із Грюкотом зачинилися за ними. «Убийте мене!» – закричав Келлі, кинувшись за ними зі свого квадрата. Півдюжини багнетів заштовхали його назад. А беземоційний Слушка мовчки пересунув пішака Піїнга на той квадрат, де щойно стояв сержант. За грубими дверима пролунав постріл. Охоронці за якусь мить повернулися назад. Піїнг тепер більше не посміхався. Твій хід, полковнику, давай, давай. Минуло вже чотири хвилини. Спокій Келі пропав, а разом із ними зникла ілюзія гри. Його фігури знову стали живими людьми. Брутальна звичка віддавати накази раптом припинила існувати для полковника Келлі. Тепер він здатен був вирішувати питання про життя та смерть не краще за наймолодшого рекрута. За головою він усвідомлював, мета Піінга не у тому, аби якнайшвидше виграти цю гру, а у тому, аби якнайбільше викосити ряди американців безцільними мародерськими наскоками. Усвідомивши це, він витратив ще дві хвилини, впродовж яких намагався змусити себе знову мислити раціонально. «Я не можу цього зробити», – прошепотів він нарешті і зіщулився. «Невже ти хочеш, аби ми розстріляли вас усіх одразу, га?» – запитав Піїнг. «Я повинен зауважити, що ти якийсь...» «Надто чутливий, як на військового полковнику!» «Невже усі американські офіцери здаються так легко?» «Не слухайте його, полковнику!» – гукнув раптом пілот. «Давайте далі! Опануйте себе! Грайте далі!» «Зараз тобі нічого не загрожує!» – сказав Келлі Капралу. «Бери його пішака!» «Звідки я можу знати?» «Що ви не дурите мене!» – із гіркотою мовив юнак. «Я вскочу у пастку!» «Переходь туди!» – різко гукнув йому пілот транспортного літака. «Ні!» Ті двоє, які вбили сержанта, міцно притисли руки капрала до тіла. Вони очікувально глянули на Піїнга. «Юначе!» – сказав Піїнг турботливо. «Чи ти волієш бути закатованим на смерть, чи краще будеш виконувати усе так, як каже тобі твій полковник?» Каприл раптом розвернувся і повідкидав охоронців в сторони. Він перейшов на квадрат, де стояв пішак, який побив сержанта, і віджбурнув ту фігуру, ставши широко розправивши ноги. Майор Барзов на балконі зареготав. «Ха-ха-ха! Він іще навчиться бути пішаком!» – кинув він. «Це одне зі східних вмінь, які американцям в майбутньому дуже згодяться!» Піїнг засміявся разом із Барзобом і погладив коліно дівчини, яка сиділа поруч із ним з застиглим обличчям. «Ну що ж, для початку і це непогано. Пішак за пішака. А тепер...» Він нахилився вперед. «Час розпочинати справжню атаку!» Він клацнув пальцями, привертаючи увагу служки. «Королівським пішаком на Є-3!» е – наказав він. «Ну ось, тепер і моя королева, і мій слон готові порейду на території білих!» Він натис на кнопку шахового годинника. Була черга Келлі робити хід. «Твій хід, полковнику, підтвердив його з доади Піїн. За давньою звичкою полковник Келлі поглянув на дружину у пошуках співчуття та підтримки. Однак тепер він негайно відвернувся. Маргарет сама стояла із переляканим виглядом, і він нічим, окрім виграшу у цій грі, не міг зарадити ситуації. Нічим. Погляд його дружини був порожнім і майже божевільним. Вона знайшла порятунок для себе у стані сліпого шоку, позбувшись усіх емоцій. Келлі знову окинув поглядом поле. Всі фігури, що лишилися у нього на шахівниці. Від початку гри минула година. П'ять його пішаків усе ще лишалися живими, серед них, до речі, і молодий капрал. Був цілим один слон, нервовий пілот, дві тури і двоє коней. Двоє переляканих десятирічних коней. Маргарет – королева із порожнім поглядом, і нарешті він сам – король» а четверо інших – вбиті. Вбиті внаслідок безглуздих обмінів, які для Піїнга означали втрату тільки шматків дерева. Ці солдати померли мовчки, занурившись у свої окремі світи. «Я гадаю, прийшов час здаватися», – сказав Піїнг. «Боюся, що гра по суті уже завершена». «Ну то що, полковнику?» «Здаєшся?» Майор Барзов насупив брови із розумним виглядом, дивлячись на шахівницю. Тоді повільно похитав головою і позіхнув. Полковник Келі намагався зосередити розум та зір. У нього було відчуття,